а дочь її смілим убіжала в осінню тьомну ночь. А батько додавав тергер тердірточ». Ці пісні дзвеніли або у залитій лагідним сяйвом широкій з високими вікнами кімнаті, або в степу в таємному світлі вогнища і в голубому й далекому хтінні зірок під задумливий дзвін гітари. У чарівних руках татка, що співав задушевним бархатним баритоном. Коли батько та їх густі, жінки й чоловіки, співали пісень, їхні обличчя ставали якимись особливими, гарними і задушевними. Не наче тихий геній добра благословляв білими крилами чудесні душі стомлених трударів нашої землі. У жінок тремтіли сльози на довгих і сумних віях, а чоловіки були бліді, не наче їм чогось було жалко і перед кимсь соромно. І вони тоді ставали особливо гарними, і я їх усіх любив, навіть того довгого і худого, що витирав губи шматочками хліба. Ну він же був невинен, що в нього така дурна звичка. І моя дитяча душа, повна восторгу пісні і всепрощення, готова була обняти весь світ з усім добрим і злим. Для мене тоді все зле пропадало і залишалось тільки добре. Я одійду від людей, ляжу на пахучу траву, дивлюсь на далекі зорі про які мені мати казала, що це очі янголів. І плачу, плачу. Після сліз мені ставало так легко і тихо на душі. Я наче виростав і летів у зоріні світи, що, скажено, мчать у вічність. А за спиною у мене шуміли могучі на все небо крила. І завжди після таких польових каш з костром Музикою й піснями я не пам'ятав, як опинявся в своєму теплому і уютному ліжку, і прокидався під радісне щебетання птиць за вікном, весь осипаний золотим дощем ранкових променів сонця. До нас приїхали з воронижа мамині брати Костя й льоня. Костя був кучерявий, красивий і балакучий, а льоня керпатий і злий. Вони часто сперечались. Костя був розумніший, і Льоня, коли в нього не ставало слів і взагалі нічим було аргументувати, так він хватав Костю за груди своїми злими і дужими руками і бив мого кучерявого дядю спиною і головою об стіну. Не так завжди сварка увінчувалась перемогою дяді Льоні. Вони... Наговорили моїм батькам стільки казок про багате життя на Кавказі, що батько взяв конторі розчот, і ми виїхали перед виїздом. Мати продала всі меблі, а я бігав за речами, що їх виносили назавжди чужі люди з наших опустілих кімнат. Особливо я плакав за рукомийником, і все благав матір, що вона – Хоч його не продавала. А мати, бліда, з затислими побілілими губами, Нічого мені не відповідала і ходила по кімнатах, Як чорна й гнівна судьба. Я назавжди прощався з моїм дорогим рудником, Лозовою Павлівкою, Станцією Алмазною, Рейками, вагончиками, квітами, Ставком і зорями. Зорями мого золотого дитинства, Мого безжурного життя, Колею канарейкіним І заплаканою сонею. Була осінь, Але не пізня, а тиха, Золота і печальна. Вечірнє проміння заливало Безмежні простори Донецьких степів, А ми з сонею все йшли йшли. Впогасаючи небо. Ми пройшли повз лікарню й ряди красивих будинків, що здіймались у вишину, з вікнами, залитими кров'ю зорі, десь за одним із цих кривавих вікон плаче мій смуглявий друг коля. Я з ним уже попрощався. А ми йдемо маленькі й самотні, у великому, повному сліз світі, сліз. Мого прощання з першою дитячою любов'ю і життям, яке потім буде мені тільки снитись. Все гуркоче й строкато пролітає мимо розчиненого вікна вагона, а далі кружляє плавно й повільно. Вітер шумить і віє мені в лице, а я хочу, щоб поїзд летів усе швидше й швидше. Я висовуюся з вікна, лицем до бігу поїзда і всім тілом і бажанням наче підганяю його. Батько на кожній зупинці виходив, щоб купити нам ласощів або за водою, а більше – випити горілки. Я дуже хвилювався, що поїзд піде без татка, плакав, а Коля мене заспокоював. – Не плач. «Папа скоро прийде, он пішов прогнать курицю. Я ніяк не міг заспокоїтись. Мені здавалося, що татунь відстав від поїзда, що ось він стоїть одинокий в страшному і невідомому полі. І мені так жалко, так жалко за ним, що нестримні ридання стискають мені горло і сльози заливають щоки. А коли татко приходив, я заспокоювався. І так було всю дорогу. Кавказ. Ніч. Поїзд їде берегом моря. Воно глухо і грізно шумить. І б'ється за вікнами. А перед нами туманно біжить вгору кам'яна стіна. Хвиляста і страшна. Це гора Арарат. Черкешенки під чорними чадрами Все плачуть і плачуть. Ниють печально і страшно. Це вони так співають, як мені сказала мати. Перед тим на одній шумливій станції була пересадка. Підійшов поїзд. Я стояв у метушливій і тривожній юрбі. Ударив другий дзвінок, а в вагон ще не пускають. Жах охопив мою душу. Я сплеснув руками і повним очою голосом закричав «Ой, Боже ж, ми опоздаємо!» Всі здригнули і глянули на мене. Це було як електричний ток. Нам дали дорогу, і ми перші війшли до вагона. Я дуже сподобався одному красивому грузину з чорними неначе налитими дьогтем, очима.